Eukiko bueno, ditugu e, goimailako puntistarik e, oberenak ez. E, karpa bat e, montatuko dugu kanpokaldean kaldean. Ba, Onda herribiko gastronomik produktuak e, daztatzeko. Ba, e, galusea, e, antxoak, e, plana ja, boro bila da. Pizkia bat e, mokadotxo batzuk jan, trago batzuk hartu, eta zuzenean partidua ikustera sartu frontoira uko jarri jakago urte batzuk eta gero ustailakoa garrantzitsua izaten dala baina jende geien eta eta partido interesgarrienak normalki agustuan izaten dira eta bueno aurten ere bai ez dira faltako partidoak hasta puntakoak